Oj, Ted, du måste komma snabbt här. Va, va, alltså, alltså, jag har ett paket här. Okej. Okay. Lyssna riktigt noggrant okay, inuti okay, det. Okej, okay. okej. Okay, okej, jag lyssnar. Ännu närmare, ännu yeah, närmare. Okej, okay, okej. Okay. <skratt> <skratt> Ted! Ted, vad är det? Nej. Ted! Nej, jag, jag hör inte någonting! Jaha! Nej! Nej, men det här... Jag må... Välkomna till Radio Plättbo, programmet som tänker lite. Freudiansk på radioantennen och därför det är manligt att... Fedda! Fedda! Ted, jag hör inte ens vad jag själv säger. Måste du klippa gräs nu? Kai, den här gräsklipparen är helt otrolig. Man som kör över gräset och det som äter upp det bara. Det är som... Boom. Och kolla vad fint det blir. Ja, det är ju en gräsklippare. Alltså, de gör så. Men det är ju Radio Pleppo nu. Kan du som inte klippa senare? No, det är mycket gräs och lite tid, Kai. Ja, jag får nog skynda mig. Ja, no. Det är ju midsommar den här helgen och jag och Ted har åkt med Pleppobilen enda ända ut till vår sommarstuga här vid en sjö i östra Finland. Rohojärvi heter den. Långt borta från allt möjligt stress och press. Och här ska vi nu tillbringa midsommar. Vi ska fira en riktigt traditionell midsommar här med god mat och traditioner och underbart sommarväder. Tedda! Det är nu ingen som har varit här på villan på ett dag, så det är en del att reda upp här. Det ser upp för kylväskan! Alltså, dig och... Alltså, du som kört över väskan med allt saft vi hade. Men varför har du satt den där mitt på gräset? Du är nog mitt i gräset. Du, den står ju på gången. Men du kör ju som någon nån för i Åbo här med din gräsklippare och meja ner allt du ser. Och, och nu har vi vits ingenting att dricka ikväll. Ja, men hela sjön är full av vatten... Och, och björksaft, det är kitgott Det kan vi fixa Ja, yeah, vi dricker björksaft på midsommarafton Bara för att du inte kan köra en gräsklippare Det här är så typiskt dig det här är som när vi skulle fira nyår Och så gick du och pissade på champagneflaskorna som vi hade på kylning i snön Det var mörkt, Kai Eller när vi hade ost och vinkväll Och du spelar Basic Element så hårt i stereo Att det kortslöt proppskåpet och transformatorn exploderade Och hela vinkällan rasade ihop Ja, men ja, ja, ja Man ska inte dricka alkohol, man ska dricka björksaft, Kai så alltså, du är nog... Ho, ho. Nu no, no, no, Vi ska försöka fixa allt i ordning här Och förhoppningsvis få till en fin kväll i alla fall vi tar hur som helst en fin låt här i Mellan nu. Bland <s koyo> rundradions många uppgifter finns ansvaret att vi extrema situationer finnas till hands som medium för myndigheterna. Vid hotande händelser och kriser upprätthålls alltid radiosuomiska sändningar så regeringen snabbt ska kunna nå Finlands befolkning med information. en liten krock på ring tre, Så där ska man inte köra nu då. Och så är det som typ kommit någon salmonella i någon mat eller så. Så det ska man som inte äta då. Nå, vad är det då henne? Eh, ni ska spara på vatten, som till exempel om ni för och kacka så kan ni som vänta tills butan är full innan ni spolar. Mm. Eller så kackar ni i diket. Nå ja, det var väl allt Känner du att du vill slippa alla dina extra kilo så här inför sommaren? Jo, jag är chock. Har du prövat alla motionsformer som finns och inget har funkat? Ja. Då ska du lyssna hit Rolltrappsförbundet presenterar ett helt nytt sätt att gå ner i vikt ja. Du får en fastande kropp och lär dig kärlek på köpet ah. Här är kärleksjumpa Ett, två, tre, fy Kyss mig, kyss mig. Ja, kyss mig Kyss mig på munnen, munnen. På munnen Kyss mig på kinden Kingen. På kinden Och kyss mig på pannan Banan. På pannan Och kyss mig på nappan På nappan På nappan Och sträck för mer information www.proppaenroltrappa.nu Ted, du måste fara högre upp. De där kvistarna är allt för grova. Det finns smalare dit högre upp. Jo, jo! Hej, hey, alltså, man, man ser som allt här uppifrån. Hej, jag ser en älgko med två kalvar. <laughs> och där springer en massa olagliga ryska emigranter. Ja, det, det är alltså Radio Pleppo med Ted och Kai som du lyssnar på. Och för att fira midsommaren har jag och Ted åkt ut i vår sommarstuga här vid en sjö i östligaste Finland. Det är liksom helt jättelångt från allting. Och just nu är Ted uppe i en björk här och ska tappa björksaft ur den så vi ska ha någonting att dricka ikväll. Han Aj. kör nämligen över all vår med gräsklippan Hej Kai, se upp! Ah, vad gör du? Slänger du knivar ja, på mig? Jag råkar tappa den, sorry Inte det är lätt det här oh, heller Nej, jag var ju som på väg och dö Hur ska du kunna kära i kvistarna nu? Du måste ju komma ner och hämta kniven Ja men Kai, det är lugnt, jag har en reserv oh. men sluta nu! Jag börjar ju tro att du försöker ha hjälp mig ja, men jag ska som hålla i mig här med en arm och... Ja, ja, ja, Bryt nu av de kvistar och häng flaskan där. Vi har mycket ännu som ska göras för kväll. Alltså, Kai, det kommer som inte något saft. Det kommer som inte ens en droppe. Ja, vä vänta, nu kommer någonting. Men det är som brunt och jätteklibbigt. Jag, jag tror det är kolda, Kai. Ja, no, men jag sa ju att det här var en tall och inte någon björk. Björkarna är som vita och har löv och kvistar ner till, alltså... Alltså, jag är som fast här ute i vildmarken på midsommarafton med en kille som inte ser skillnad på en tall och en björk! Jag hade det lugnt nu, Kai! Ha, ha, ha! Det hur gick det? Gode Moses, du föll som 15 meter! Kai, jag tror jag ligger på ett jordgetingsbo. Vadå? Nej, men det surrar i pungen! <skratt> <skratt> Mystiska mordmysterier En lagom spännande serie tankenötter För unga pojkar Del 1 Mordet på tebjudningen I den lilla staden på Lisång Var natten mörk och gatorna tysta Människorna sov och drömde fridfulla drömmar Utom i grevens herrgård Där tebjudningen som vanligt pågick för fullt Plötsligt slocknade lamporna Och människorna i festsalen skakades av ett blodisande tjut när lamporna tändes låg grevens hustru Angina på golvet med en dolk i ryggen. Greven visslade omedelbart till sin panikvissla och polisen var snabbt på plats med sin ångdrivna brottsplatsundersökare med vilken man hoppades lösa brottet omedelbart. Man kallade även in Rex Kekkonen, den slugaste och mest skarptänkta mannen i hela landet. <skratt> Rex Keckonen klev in i festsalen och gormade att poliserna var klumpiga och dumma och att den ångdrivna brottsplatsundersökaren var en kymf mot detektivväsendet. Han sköt sänder den bullrande maskinen som precis stolt meddelat att den hittat en pårdtidning under mattan. Rex Keckonen gick igenom rummet millimeter för millimeter medan poliserna för läget tittade på och knaprade sig på pungen. Greven var chockad över sin hustrus död men försökte i alla fall vara hjälpsam och blandade saft. På rekordtid kunde Rex Keck Rex Kekkonen presenterade tre ledtrådar En hårfön En halveten yoghurt med stork och fisksmak Och ett par vita manboxers med fjärrfrand. rand Rex gav upp ett rop av triumf Till utgående från dessa ledtrådar fanns det tre misstänkta Grevens kinesiska älskarinna anna Pingpong hon var känd för att ha pökat de flesta i stan och alla i staden visste att hon hatade Grevens fru och älskade att föna håret. Dessutom var hon från utlandet och därmed allmänt misstänkt. Den andra misstänkta var Grevens bekänt, Atlas Krukväxt som var hemligt kär i Greven och hatade hans fru och dessutom skälade med ögonen så att han såg misstänkt ut. Han var det enda i staden som gillade Ingmans nya yoghurt med stork och fisksmak. Atlas protesterade mot misstankarna men han var så förnäm att han bara talade i vokaler och ingen förstod någonting. Ah, oh, en äh, den tredje misstänkte var den nyligen frisläppte seriemördarpsykopaten knivjonny Biskopsbane, som hade förvana att mörda på tebjudningar men som ändå blivit bjuden för att han hade så stor snopp. Oh! Knivjohnny protesterade och ströp tre poliser, pökade en torta och brast ut i gråk. Plötsligt slog Rexkeckonen ihop sina krackar. förkunnade att pusselbitarna fallit på plats och kallade in alla i festsalen. Hade han hittat mördaren och vem var det i så fall? Alla samlades nyfikna i en ring runt räckstkäckonen som omedelbart pekade på Annalisa Pingpong och bad henne till allas förvåning ta av sig sin mask! Mm. Annalisa Pingpong slingrade sig och bytte samtalsämne. Mm. Men då rusade greven fram och örfilade upp henne tills masken flög iväg. Mm. Alla flämtade till ty under masken syntes ett förskräckt ansikte som tillhörde grevens fru! Mm. Men vem låg då mördad på golvet? Poliserna kollade i liket en extra gång Och fann att det var en ducka gjord av halm och glas. Men ingen hade märkt det För alla hade varit så upptagna med att se på När greven slukade svärd. <skratt> <skratt> Grevens hustru förkunnade att hon fejkat sitt eget mord För att greven var en usel make Som hellre ägnade tid åt sina klossar Och sina svärd än åt henne Greven skrek att hans klossar åtminstone inte hade sneda bröst Och alla skrattade åt denna finurliga lappa, Utom grevinnan som brast ut i gråt <skratt> Rex Keckonen drog sig tillbaka från familjetragedin Ännu ett knivigt fall var löst Och han firade med en kopp te och klassisk musik Men utanför ven vinden Och vittnade om att det var en hård värld Där nya gåtor och ständigt väntade på att upptäckas och lösas Mystiska mordmysterier Presenterades av Utbildningsstyrelsen Hör du, podd, slå mig allt vad du orkar. <hör> I pungen. <hör> nu no, varför skulle jag det? No, gör det nu bara. Okej. Okay. <hör> iPod. <hör> Kul, men så du. Nu kan du vinna en alldeles äkta 30 gigas iPod i Radio Extrems makalöst maffiga radio-pleppo-poddsändningspleppo-iPod-tävling. iPod. Asså, vad kunde man vinna? En 30 gigas iPod! Men vad ska man göra? Någon man ska illustrera någonting ur radioplepp! Det kan vara en situation, en karaktär, vad som helst ur radioplepp! Man kan fotografera, rita, bygga med lego eller riktigt hur man vill och vinna en iPod! iPod! För närmare instruktioner om hur du ska göra, gå in på extrém.tyle.fi och klicka fram dig till Pleppo-klubben. Klaus Werner med mitt eget blod och plommon! Radio, radio, radio, radio. Det här är midsommarpleppor med sommarted och Johanus Sky. Och vi är ute vid vår sommarstuga vid en sjö, långt inne i de östfinländska skogarna. Jo, vi tänkte vi skulle fira en traditionell midsommar och vara nära naturen och traditionerna. Och... Nå hittills måste jag ju nog säga att det har varit en katastrof Allt som skett i sig Och jag har nog inte sådär jättehurga Johannes Filis direkt Men vi hinner ännu Solen går ju inte som ner i alls Och det är en jättevacker kväll Snart så startar vi grillen och så äter vi gott Och så glömmer vi alla bekymmer Bara du och jag och den finska naturen Du har rätt inte ska man låta någonting göra en ledsen den här kvällen på året. Mm, nej, det är magins så kärleken snabbt. Jo, och äh, apropå kärlek. E, en sak som vi alltid gjorde när vi var små och firade midsommar så var att vi plockade tjusortens blommor. Olika sorter då. Och sen så skulle man gå baklänges med dem i handen till en brunn och vända sig om. Och i spegelbilden i vattnet i brunnen så såg man sen den man skulle gifta sig med. Oj, det låter ju kul. Mm. Det ska vi göra, men... Men var ska vi hitta så mycket blommor? Jag har redan plockat var sin bukett åt dig och mig. Åh, nej men vilken fin bukett, Ted. Mm. Men alltså Ted, du är väl medveten om att det här är lite sådär Jo. Mm. Men oroa dig inte för vi är som typ halvvägs till mormansk och som vem tror trodde ska se oss här. Nå no, ja, no nej. Nå no, men uh, vi har ju den här gamla brunnen här. Jag börjar då. Okej, okay. uh, vänd dig med ryggen mot brunnen. Mm. där uh, Med buketten då. Och så går du baklänges. Okej. Okay. Sådär mm, Vänd dig om Och Spännande <går> I, Nej men jag ser <går> ingenting i vattnet va? Nej men innebär det att jag inte ska gifta mig alls mm. Hej vänta nu ser jag <går> Men vad vits i Soviannes IMS va? Får jag se Nej men inte det där Sovianne inte Det är ju månen som speglas Ja. Alltså inte just ju Sovianne så där blek inte. Nej men nästan nu. Men ska jag inte alls gifta mig nu då? Nå, det är en lek det här Kai Men nu är det min tur Ja. <går> jag går bort lite ni mig om Gå tillbaka där Vem är Måne blir min hustru? Alltså jag tror inte att det här funkar <laughs> Nej, jag ser inte någon jag heller Eller vänta Jo, det här är ett ansikte Åh Det är lite suddigt Oj, nej men säg nu vem är det? Böj dig ner Men det är svårt att se Det är så otydligt Vänta lite <skratt> <skratt> <skratt> Vid krissituationer använder sig myndigheterna av Radion för att informera sina medborgare. Här har Rundradion en av sina viktigaste uppgifter, att fungera som medium för regeringen. propp, då ska ni som inte andas för det är som senapsgas Nå ja, det var allt Skriva, moj! Radio Pleppo presenterar exklusivt i samarbete med Klotofa Fa, Fa Falo, en unik inblick i ett unikt livsöde mina damer och herrar Hambo Tranlins biografi Del 5 Uh, pust och stön Jag känner att slutet på boken närmar sig Vad höll jag på? <coughs> ja, precis När jag var 81 så var jag så ensam att jag köpte en hyena Den var snäll och skrattade åt alla mina kämp När jag var 82 så hittade jag en fluga i min fil Jag blev upprörd och stämde maten när jag var 83 så kom Exhibit och ville pimpa min ride. Sen såg jag aldrig bilen igen. Jävla MTV. När jag följde 84 så tog jag en tatuering i fyllan. Nu står receptet på scones med komiksans på mitt bröst. Ja ja, bra att minnas. När jag var 85 så ramlade jag huvudstupa in i grillen under en barbecue. När jag var 86 så träffade jag en vacker kvinna från Skottland och blev förälskad. När jag var 87 så böt jag bort kvinnan mot ett par hörlurar på ett kringresande Tivoli. Ja, mina gamla hörlurar de fräste så. Ja. <t <-istance> <t När jag var 88 så började jag tro på tomten igen. För jag såg honom kika genom fönstret. Sen såg jag samma tomte i polisetövret. När jag var 89 så fes jag en kvart. <laughs> jag trodde aldrig det skulle ta slut. Men när det gjorde det så kändes det tomt och sorgligt. På min 90-årsdag så anmälde jag mig till Vasaloppet. <laughs> Ja Vasaloppet. Jaja, krutgubbe skrev tidningarna. Sen glömde jag bort att föra. Ja, nu var jag gammal. Men fortfarande är sugen på livet. När jag var 91 så lekte jag med ljus. Ja, jag petade med tändstickor i stearinet och, och klötta och gjorde föror i ljuset och det rann på bordet och ja. När jag var 92 så slutade jag med en massa saker. Att läsa tidningar, att hälsa på grannarna och kaka ett och annat. När jag var 93 så hade jag våldsam förstoppning och var hungrig som en varg. Men det släppte på min 94-årsdag när jag såg ett tåg och sitt ner mig. 95 år var jag nu och böjde skedar med tankens kraft. Men Elvis och, och JFK sa att de var böjda från början och att jag var tokig. När jag var 96 så ofredade jag ett läger. Jag var riktigt elak det året. Jag, jag, jag slängde grus på folk och, och härmade expediter. Och, ja... På min 97 dag så proppade jag en trappa på vägen upp. Alla var kommit för dess ondvikligen närmare lukten. <laughs> det bjöd jag på. Mitt 98-onde levnadsår kan beskrivas med ett enda ord. Sexualförvirringsosteoporos. Jag parar mig med en myrstack och <laughs> När jag var 99 så roade jag mig med att stampa i marken till och När jag fyllde hundra år, hundra år, så fick jag ett brev av presidenten. Hon sa att pensionskassan var knapper och undrade om jag inte skulle dö snart. Ja, hon är lustig, den här presidenten. Och hårt undrar om hon är rödhårig? överallt. Och ja nej. Nu knyckar det och, och spänner. Ja, jag skriv snabbt. När jag var 101 år så fick jag... Så, jag fick en hjärtattack. Au, au! Vad Hambo? Hambo? Åh, oh, shit. Hej, jo, det är Hambo. Kör snabbt. Abbor vägen 20. Kom igen nu, Hambo. Ja, det var han nu igen. Okej, okay. snabbt. Ha, på, tre, två, ett ha, ha, ha, ha, ha, tre, två, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, mycket folk här Livet är som ha, ha, ha, ha, ha, Ja, jag kan hålla på hela dagen så här. Livet är som Pedro. Man behöver ingen partner om man har en bra hand. har ja, nu svartnar det. Och jämt. Tre, två, ett. Boha! Hej, hallå! Livet är som när här på sig. Skönt, men man får akta sig för taggarna. Tjoho, dags en. Hambo, hambo! Parra, parra, pipa, kalima, SFP Ja, livet är som ett kinderägg Det kan vara gott och det kan... Men <skratt> <skratt> oh, vi tar det igen Förra veckan höll vi på i tre timmar Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och jag och Ted vi firar midsommar Och nu ska vi leka en sån där lek Att man som får veta vem man ska gifta sig med Genom att plocka blommor och titta ner i en brunn Men nu har Ted ramlat ner i brunnen Kai! Hjälp! Ted är du oskad! Det är Moses, jag, jag måste ju ringa brandkåren eller något. Nej, du måste ringa brandkåren eller något, Men vits, jag har inte signal i telefon Vi är ju som typ halvvägs in i Ryssland ah, Kaj ah, Jag som orkar det snart inte trampa vatten och mer Kaj är bra där. Jag hämtar det där repet som hänger i Bastun. Det där som följer med alla äkta finska Bastun Om man skulle råk vilja hänga sig Vänta, jag är strax tillbaka Kaj, gå inte. Kaj, Kaj Ted, jag är här Jag kastar ner repet, ta i Okej, dra upp mig nu, Kaj Jag det, du måste Ted, jag orkar inte, du är för tung Vad så? nu, hjälp mig, Kaj Hör du, Ted Det är som sen kväll nu och det är midsommar Och vi är mitt ute ingenstans det finns inga människor här på stora avstånd och det går inte att ringa åt någon. Men imorgon ska jag cykla till närmaste by och hämta hjälp. Nu måste du ju klara dig en natt där nere. Bara en natt. Men vad säger du? Är du inte klok? Få upp mig härifrån. Det, det är de jag är ledsen. Hej, vänta nu. Jag fick en idé. På gräsklipparen. Vad? Jag kopplar repet till gräsklippan och drar upp dig med den. Vänta, jag strax tillbaka. Skönta dig, Kai. Jag som kockar ner mig snart om jag inte ifrån. Så Sådär. Ta i repet nu. Jag har kopplat det till gräsklippan. Håll lite dig hårt så börjar jag dra. Det, det funkar. Jag har en som på oss. bra. Bra! Ja, jag sa att han helt bra. Fortsätt! Nej, nej, vänta! Paj, käme! Nu går det Hjälp! Bräsklippan orkar inte dra! Du är för tung! Julens lirar! ja. jag är Jag försöker!